Lista 21. Legendele aurului Europa abia-și vindecase rănile când descoperirea unei lumi noi începu să grăbească prăbușirea lumii noastre... O travă a aurului și a plăcerilor întărâtase pe oameni, și pământul se pomeni pustiu, amenințat să devină tot mai pustiu din pricina războaielor fără sfârșit, pe care pofta de a stăpâni niște insule străine le dezlănțuise pe continentul nostru. Voltaire, în Dicționarul Filozofic, 1764. N-a existat legenda indiană, avre vreunui soldat rătăcit de ai săi sau miraj apărut la orizontul îndepărtat, care să nu fi zugrăvit în fața privirilor lacome ale aventurierilor spanioli imaginea acelui oraș din povești unde domnește omul de aur, puternicul Eldorado. Timp de peste un veac, toate expedițiile întreprinse în partea răsăriteană a anzilor și în bazinele fluviilor Orinoco și Amazone, au fost călăuzite de această viziune de basm. Elise Reclu, în Geografie Universală, 1875-1891 Și totuși, taina ofirului încă nu este dezlegată. Oceanul nu păstrează urmele. Ivar Lisner, 1974 Dicționar, Aur Metal prețios de culoare galbenă strălucitoare, foarte maleabil și ductil, folosit pentru a fabrica obiecte de podoabă, de artă, monede, etc. Din dicționarul explicativ al limbii române 1975 argo pe fluviul Istros Expedițiile regilor Solomon cel Înțelept și Hiram din Tir către Ofir, Țara Aurului Taina ruinelor ciclopice de la Marele Zimbabue în căutarea himericelor Cibola și Chivira. Către Eldorado, expedițiile aventuroase ale unor conquistadori spanioli și germani. Printre cele mai vechi legende cunoscute în Orient și în spațiul mediteranean sunt cele legate de aur, de diferite comori bine ascunse sau păzite cu strășnicie. De pildă, vechea legendă grecească despre merele de aur din livada Hesperidelor, Ficele nopții, fructe minunate pe care Hercule reușește să le culeagă cu ajutorul lui Atlas, împlinind astfel a 11 -a din cele 12 munci ce-i fuseseră poruncite de Euristeu, regele Micenei. Tot așa expediția argonauților care a pornit din Etolia, aproape de Golful Corint, către Colhida, pe țărmul răsăritean al Mării Negre, să fure luna de aur, este încă o legendă din același străvechi și vast ciclu pe care am îndrăznit să-l numim Al Căutătorilor de Comori Legende presărate cu întâmplări fantastice și aventuroase De aceasta din urmă, a expediției argonautilor merită să ne ocupăm mai aproape din două motive Mai întâi, deoarece face parte dintre acele legende transmise de aiezi și rapsozi cărora unii oameni de știință asemenea lui Schliemann și Dorfeld le atribuie o anumită autenticitate, iar în al doilea rând, deoarece este legată, într-o oarecare măsură, de teritoriul țării noastre. Nava Argo avea un echipaj de eroi aleși pe sprânceană. Același Hercule de care vorbeam mai sus, apoi Orfeu, cel mai mare muzician al antichității, nedespărțiți de Castor și Polux, Telamon, Peleu și alții, în total 50 de temerari sub comanda lui Iason. Cercetători mai noi plasează expediția argonauților cu 80 până la 100 de ani înainte de războiul Troian, care s-a desfășurat probabil între 1193 și 1184 înainte noastre, și identifică vechea colhida în Gruzia de astăzi fără îndoială că în zilele noastre nu mai crede nimeni că există sau a existat cândva un berbec cu lână de aur. Dar iată că unele documente foarte vechi relatează despre un procedeu neobișnuit, dar nu lipsit de ingeniozitate, de a reține prețiosul metal din nisipul căra de râurile aurifere. Procedeu care constă în linii mari, din așezarea unor blănuri de oaie cu lână foarte fină în apă, pentru ca între fire să se prindă firicelele de aur. Probabil că neguțătorii armeni sau fenicieni au adus până în etolia vești despre ingeniosul procedeu și probabil că tot acestor activi mercatori ai antichității li se datorează informațiile despre așezarea geografică a Colhidei, țară care nu ducea lipsă nici de berbeci cu lână fină și nici de un râu cu nisip aurifer. Anticul Fasis, identificat cu Rionul de astăzi de aici și până la nașterea legendei despre lâna de aur, nu mai este decât un pas. În sfârșit, aceiași cercetători mai noi nu exclud posibilitatea ca expediția argonauților să fie avut și un alt scop, anume explorarea Mării Negre de către greci. Autorii antici ne informează că întoarcerea argonauților din expediția în Colhida a avut loc pe un alt itinerar decât cel de la Ducere, ori este destul să aruncăm o privire asupra unei hărți a regiunii respective ca să ne dăm seama că pentru a ieși din Marea Neagră fără a trece prin Bosfor, singurul drum logic rămâne cel al Dunării. Geografii antici relatează că Ilirii se foloseau de vechiul drum comercial ce unea Sava cu Adriatica. Știau așadar că de la Dunăre, prin afluentul ei din dreapta Sava, se putea ajunge pe țărmul adriatic răsăritean pe un drum destul de frecventat și, în consecință, lipsi de prea mari dificultăți. Mai mult, nu lipsesc nici textele antice care menționează că Dunărea ar avea două guri, una dintre ele situată în nordul Adriaticii. Toate acestea ne îndreptățesc să nu excludem posibilitatea ca a grecii după descoperirea Mării Negre, mai târziu Pontus Euxinus, Marea Ospitalieră, să fi explorat și calea navigabilă a Dunării, Istros, încă de la începutul secolului XIII înaintea erei noastre. Nu trebuie categoric exclusă nici ipoteza că acel promontoriu pe care argonauții au zidit un oraș este cel pe care se ridică o parte a Constanței. Fapt este că abia după câteva veacuri, coloniile grecești de pe țărmul Apusean al Pontului Ospitalier Histria, Tomis, Calatis și așa mai departe, ajunse la mare înflorire, vor juca un rol important în relațiile economice cu Geto Daci și una dintre ele, Tomis, va găzdui pe poetul roman Ovidiu, exilat dintr-o pricină până astăzi nelămurită. Cam la trei veacuri după expediția grecească a Argonautilor se situează cea organizată de regele fenician Hiram, aceasta din urmă strict fundamentată din punct de vedere istoric, către ofir, misterioasa țară a aurului. Fenicienii, popor de negustori și navigatori, aprovizionau piețele Orientului Antic cu tot felul de mărfuri și cu sclavi. Ei erau principalii furnizori ai vecinului lor, regele Solomon cel Înțelept, care, după cum ne spun unele texte vechi, avea o mie de neveste. 700 oficiale și alte 300 nerecunoscute oficial, provenite din toate părțile lumii, ale lumii cunoscute în acele vremuri. Supușii înțeleptului rege Solomon erau pricepuți războinici și numai puțin pricepuți neguțători pe drumurile de uscat. Caravanele încărcate cu mirodenii, podoabe și sulimanuri pentru nevoile haremului soseau în mod regulat din Cataban, Hadramaut și Saba. În schimb, acești supuși nu erau tot atât de pricepuți în arta navigației pentru a putea acoperi cererea de mărfuri provenite din țările mai îndepărtate, așezate peste mări. Cu aceasta se însărcinără fenicienii regelui Hiram din Tir, care, pe lângă mărfurile obișnuite, mirodenii fil de șundelem, lemn prețios, se ocupau și cu aprovizionarea haremului cu marfă vie, pe care preanțeleptul rege Solomon o prețuia în mod deosebit și o plătea cu preț bun. Marea expediție pentru căutarea ofirului a început, de fapt, cu vizita reginei din Saba la curtea lui Solomon, secolul 9 înaintea erei noastre, și fiindcă, după cum spune dictonul, micile daruri întrețin prietenia, regina din Saba n-a venit cu mâna goală. Printre numeroasele daruri pe care le-a adus cu ea se afla și aur, o cantitate enormă, sute de kilograme, în unitățile de măsură de astăzi. Întrebată asupra provenienței aurului, regina etiopiană a răspuns că, bineînțeles, el provine din țara aurului, adică din Ofir, regiune cu bogății fabuloase despre care regele Solomon auzise multe și de la socrul său, faraonul Egiptului. Soția sa principală era fica faraonului, ceea ce nu-l va împiedica să se căsătorească și cu Macheda, regina din Saba, care îi va dărui un fiu pe Melnic. Despusele regalului său socru și de darurile reginei din Saba, regele își va aminti câțiva ani mai târziu când, ca urmare a unor ani de secetă și a cheltuielilor uriașe necesare întreținerii unei curți atât de fastoase, Visteria sa trecea prin momente grele și luxul fabulos ce domnea la curtea lui era amenințat să-și piardă treptat strălucirea. Atunci Solomon se adresă vecinului și vasalului său, regele Hiram din Tir, care, cu fenecienii săi pricepuți în construcții navale, îi construie o navă din renumitul lemn de cedru, de Liban, navă armată după cele mai noi, ne aflăm în jurul anului 950 înaintea erei noastre, Principii. Cu un echipaj alcătuit din marinarii feniciene ai regelui Hiram și o puternică trupă militară alcătuită din ostașii iudei ai regelui Solomon, nava a pornit spre Ofir, de unde se întoarse după trei ani cu o pradă nespus de bogată. Cantități enorme de aur și argint, pietre prețioase, lemn de abanos, fildeș, maimuțe și păuni. O bună parte a aurului Solomon o folosi pentru împodobirea impunătorului templu din Ierusalim, construit de el, care va dăinui patru veacuri și va fi dărmat în 587 din ordinul regelui babilonian Nabucodonosor, apoi reconstruit încă șase veacuri până ce legionari împăratului Titus îl vor distruge din nou. Legenda despre Ofir, țara aurului, fără îndoială țesută și ea în jurul unor realități istorico-geografice a fascinat vreme de trei milenii tot felul de oameni mai mult sau mai puțin pregătiți, între care geografi, cartografi, istorici, navigatori, conducători de armate, care au plasat și căutat Ofirul în cele mai diferite regiuni ale globului nostru. În prima jumătate a veacului 15, Henric, navigatorul, îi cerceta pe maurii care străbăteau cu caravanele Sahara, culegând informații despre fluviile Senegal și Niger, convins fiind că este vorba de un singur fluviu, legat de Nil și izvorând din mult lăudata țară a Aurului. Caravelele portugheze n au reușit să ocolească Africa pe la miază zi decât câțiva ani după moartea prințului Henric, fără să găsească ofirul. În schimb, cele spaniole păreau să fie atins mult a țintă în 1495. Întors dintre a doua sa călătorie, Columb a adus cu sine un document care confirma că atinsese o peninsulă a continentului asiatic, de fapt era vorba de Haiti, așadar o insulă botezată de el, Espaniola, și că în interiorul peninsulei găsise minunata țară ofir. El impede, deci, că și amiralul Mării Ocean era preocupat de ofir. De altfel, înainte de a porni pe drumul său către apus, el declara Bogăția și puterea aurului din ofir sunt nemăsurate. Cine posede acest aur, acela obține pe lumea aceasta orice dorește. Evident, Haiti nu-i peninsulă și n-are nicio legătură cu ofirul. O știm astăzi și se pare că a aflat-o foarte curând și columb, căci înainte de a treia expediție, începută în 1498 și sfârșită cu arestarea amiralului Genovez și trimiterea lui peste Atlantic în lanțuri, el a cerut sfatul unui juvaergiu învățat, evreul catalan Jaime Ferrer, care îi răspunse, citat, La Cairo și la Damasc am stat mereu de vorbă cu diferiți oameni, interesându-mă din ce regiune, și din ce parte a lumii primesc pietrele prețioase, aurul, mirodeniile și leacurile? Mi-au răspuns că toate aceste mărfuri de preț sunt aduse din țările de la zi, ai căror locuitori au pielea de culoarea neagră sau cafenie. După părerea mea, nu o să reușiți să găsiți din belșug aceste mărfuri până când nu veți da de asemenea oameni. Încheiat citatul. Șapte decenii mai târziu, caravelele lui Alvaro Mendana de Eneira, pornite dintr-un port peruvian, vor descoperi în Pacificul Ecuatorial un grup de insule muntoase împădurite și presărate cu rare sate de locuitori negri. Mendana a fost și el convins că a descoperit pe continentul sudic țara Ofir, care s-a dovedit apoi a fi un arhipelag. El a primit numele de insulele Solomon pe care îl poartă până în zilele noastre, Arhipelagul, bucurându-se de trista faimă de a fi fost una dintre ultimele regiune ale globului nostru pe care se practica antropofagia, a fost în 1942-1943 teatrul unor înverșunate lupte între unități armate americane și japoneze. Ofirul a stimulat și imaginația generațiilor mai noi. El a fost plasat în cele mai diferite regiuni ale celor cinci continente, iar o bibliografie a lucrărilor pledând pentru una sau cealaltă dintre ipoteze ar cuprinde foarte multe pagini. Încă din 1844, Cristian Lassen scria într-o lucrare apărută la Bonn că ofirul trebuie căutat în regiunea Indului, pe teritoriul locuit de populația abharilor, abhira însemnând ofir. De altfel, istoricul Iosefus Flavius emisese încă din secolul I era noastră părerea că ofir se afla în India. Într-adevăr, în India se găseau mine de aur în regiunile Mizore, Madras și Hyderabad, dar ele ar fi fost greu accesibile ostașilor regelui Solomon, mai întâi fiindcă aurul indian ar fi fost apărat cu un verșunare de puternicii regi băștinași, în al doilea rând fiindcă în toată istoria ei, India a utilizat o cantitate mai mare de aur decât putea să producă, fiind de altfel supranumită mormântul aurului. Alți oameni de știință presupun că e vorba de regiunea Dofar din Arabia. Dofar însemnând dofir, presupunere în care chin, reia într-o formă nouă o ipoteză mai veche a unui compatriot de-al său, Richard Francis Barton, în 1878, care plasa ofirul tot în Arabia și anume în golful Acaba. Nici această ipoteză nu rămâne în picioare la o analiză mai amănunțită, dacă nu de altceva măcar pentru faptul că navele feniciene n-ar fi avut nevoie de trei ani pentru o călătorie într-o regiune atât de apropiată cum este Marea Roșie. După ce l-au căutat în Peru, insulele Polineziei, pe drumul mătăsii care pornea din Kitai, China, și în ceilonul, astăzi Sri Lanka, aflat pe drumul mirodeniilor, cercetătorii au decis că Ofirul, deși desemnează o regiune reală, nu există ca denumire geografică generală. Însuși Humboldt s cotea că este vorba de o noțiune geografică generală. O părere asemănătoare împărtășea și asirologul Julius Oppert. Cel care își cucerise merită de necontestat în descifrarea formelor babiloniene, iar părerea că ofir desemnează Africa în general, african semnând ofir, a căzut de la început. Numele de astăzi al continentului negru a apărut abia în perioada romană, trăgându-și originea de la populația afrilor. Vechii greci îl numeau Libia. Și totuși, după toate probabilitățile, cei ce căutau ofirul în Africa nu greșeau. Henrik Navigatorul avusese dreptate organizând cercetarea coastelor Africii pentru a găsi țara aurului. Dreptate avusese și învățatul Juvaergiu Ferrer când îl îndemnase pe Columb să o caute în țările de la miază zi, ai căror locuitori au pielea de culoare neagră sau cafenie. Oricum, între cercetătorii contemporani sau apropiați zilelor noastre, este foarte răspândită părerea că misterioasa țară Ofir trebuie căutată în sud-estul Africii, în regiunea Mașonalad, Rodezia, unde se află impunătoarele ruine cunoscute sub numele de Marele Zimbabue, pe care Ivar Lissner le desemnează, nu fără temeinice argumente, drept unul dintre cele mai enigmatice capitole din trecutul Africii Negre. Istoria descoperirii Marelui Zimbabwe și a identificării sale cu Ofir constituie încă o dovadă că nu totdeauna acordăm atenția cuvenită vechilor texte. Mai întâi, fiindcă s-a scurs peste un mileniu de când istoricul, geograful și călătorul arab Masudi, vorbind de regiunea unde se află astăzi Zimbabwe o descrie ca pe un stat puternic în temea de un popor venit din Etiopia. Citat E o țară care produce în cantități mari aur, precum și alte minuni, scria el textual. De asemenea, fiindcă s-au scurs peste șase veacuri de când neobositul călător arab, care a fost Ibn Batuta, menționa și el regiunea auriferă situată în interiorul coastei Sofala, în Mozambicul de astăzi, la sud de gurile fluviului Zambezi pe care o numea Yufi. Citat, din Ufi se aducea pulberea de aur la Sofala, ne spune Batuta. Ceea ce l-a făcut pe Richard Henig, care privește cu justificat scepticism identificările Abhira Ofir și Dofar Ofir, să nu o excludă pe cea Ufi Ofir. Primul european care a văzut ruinele din Zimbabwe în 1868, un care Adam Renders, nu le-a acordat vreo atenție. Renders era vânător de elefanți și negustor de fildeș, așadar căuta cu totul altceva în acea regiune unde nu călcase încă picior de european. Batuta era originar din Tanger, așadar din nordul Africii. În 1871, geologul german Karl Mauch le cercetă mai îndeaproape și își dădu seama că are a face cu așezare unde se prelucraseră minereuri aurifere. Dar abia în primii ani ai veacului nostru, după publicarea lucrărilor arheologilor englezi James Bent și Richard Hall, s-a vorbit mai întâi de un atelier fenician de prelucrare a aurului, apoi de minele de aur ale regelui Solomon, drept care s-a declanșat o goană după aur, un gold rush în cea mai autentică concepție americană a termenului și poate printre sutele de prospectori, erau și unii dintre cei care în Nevada sau Alaska nu avuseseră noroc Până astăzi se mai cunosc urmele activității devastatoare a acestor aventurieri Care, de altfel, au găsit aici aur în cantități atât de mici Încât abia le-a ajuns să-și plătească drumul de întoarcere Dar ce este Marele Zimbabue? Care este pricina pentru care a stârnit și stârnește încă în cel mai înalt grad interesul nu numai al căutătorilor de aur, ci mai ales al oamenilor de știință. De ce este unul dintre cele mai enigmatice capitole din trecutul Africii și care sunt argumentele în favoarea identificării sale cu ofir, țara aurului? Mai întâi se cuvine făcută o remarcă. Toți călătorii, mai vechi sau mai noi, care au vizitat Marele Zimbabue, vorbesc despre el ca despre ceva misterios, enigmatic. Încă în secolul 15 portughezul de Goez, după ce pomenește din auzite de o mare fortăreață construită din mari și grele bucăți de piatră unite fără ciment, relatează că deasupra porții este gravată o inscripție misterioasă, redactată într-o limbă atât de veche încât nimeni nu o mai înțelege. De Goez, Credea că există mai multe fortărețe asemănătoare construite pentru a apăra minele de aur aparținând de regelui local. Pe la mijlocul veacului 16 apare pentru prima oară numele de Zimbabwe, în relatarea unui compatriot al lui De Goez, navigatorul de Barros, care relatează tot din auzite că indigenii numesc toate aceste construcții simbaue, ceea ce înseamnă Palat. Astăzi se acceptă în general originea Bantu, a denumirii Zimba, însemnând casă, și Mabgi, pietre, așadar Zimbabue, casă de piatră. După care de Barros precizează că nimeni nu știe când și de către cine au fost ridicate aceste clădiri, căci popoarele din regiune nu cunosc arta de a scrie și, în funcție de aptitudinile și cunoștințele lor, sunt convinse că aceste edificii nu pot fi opera unor oameni. Comentând textul călătorului portughez, Marcel Brion ajunge la concluzia că în secolul XVI băștinașii nu mai știu nimic despre originile civilizației Zimbabue și nu credeau că, într-o epocă oricât de îndepărtată ar fi ea, oameni asemănători lor, ar fi fost capabil să înalțe clădiri de dimensiuni atât de mari. Indigenii vă o teamă superstițioasă față de aceste ruine, convinși că demonii și giganții au fost, într-o epocă îndepărtată, arhitecții și constructorii enormelor ziduri. Mai curios este faptul că, în ultimele decenii ale secolului trecut, oamenii de știință n-au arătat niciun interes pentru descoperirea vânătorului și negustorului de fildeș, Adam Renders. Dar, după cum ne spune tot Marcel Brion, era o epocă în care arheologia era o știință foarte tânără, dispunând de o tehnică incompletă și cunoscându-și încă datoririle. În schimb, căutătorii de aur au dat nevală, influențați poate și de romanul fantastic al lui Rider Haggard, King Solomon's Mines, 1885 dar mai ales de fondarea unei societăți pe acțiuni pentru exploatarea minelor din Zimbabwe, Drept care, vreme de peste 50 de ani, ruinele au fost cercetate numai pentru găsirea unor filoane bogate și, eventual, obiecte prețioase, fiind practic abandonate traficanților și aventurierilor de tot felul. Băștinașii refuzau să se apropie de monumentele enorme și înfricoșătoare, convinși că sunt bântuite de spiritele vechilor regi. De la ipoteza ruinelor regelui Solomon s-a trecut la cea numai puțin năstrușnică a ruinelor reginei din Saba. Geologul german Poser, a cărui bună credință nu poate fi totuși pusă la îndoială, atribuie construirea templului eliptic, semi-legendarei regine, menționând în același timp că a descoperit deasupra intrării templului o inscripție cioplită într-un lemn care provenea de la un cedru tăiat de regele Hiram din Tir, o inscripție asemănătoare celei așezate de Solomon în templul din Ierusalim. Toate acestea sunt însă simple supoziții. Va mai trece destulă vreme până la descoperirea metodei de datare prin carbon-14, carbon radioactiv, Metodă care probabil că ar fi pregătit unele surprize geologilor și arheologilor din primii ani ai veacului nostru. În zilele noastre, asupra unei grinzi de lemn din zidul templului eliptic, s-a efectuat testul cu carbon 14, descoperindu-se că datează din secolul 7 era noastră. Suntem așadar încă foarte departe de epoca regilor Solomon și Hiram și a reginei din Saba, și împreună cu cercetătorii mai noi ai Marelui Zimbabue, între care se cuvin citați David Randall McKeever și Gertrude Caton Thompson, autorii ai unor remarcabile lucrări în această direcție, să admitem originea pur africană a templului eliptic și a turnului conic, cărora Brion le face o descriere sugestivă. Citat. Zidurile foarte înalte, culoarele care se întretaie în interiorul templului, dădeau un caracter misterios locuinței regelui său, sub protecția totemului pasăre. Au fost descoperite numeroase imagini dăltuite în piatră și care reprezintă totemul său imaginat printr-un vultur. Invizibil în spatele enormelor ziduri de granit, ale căror blocuri sunt așezate unele peste altele fără mortar, el era personajul supranatural, venerat și orbește. Doar palatul și templele, căci există un templu în est și unul în vest, precum și alte construcții gigantice situate pe o acropole și în grupul de vestigii pe care arhitecții le numesc minele din vale, erau construite din piatră. Oamenii obișnuiți își construiau locuințele din așa numita daga, un fel de ciment făcut din bucăți de granit, argilă roșie și pământ. Locuințele populare, lucrate fie din daga, fie din lemn sau din chirpici, n-au rezistat trecerii timpului și intemperiilor. Numai templele din piatră au supraviețuit. Încheiat citatul toți cercetătorii sunt astăzi de acord că templul eliptic și turnul conic sunt, dacă nu forme unice, în orice caz forme întâlnite foarte rar în istoria arhitecturii. Caracterul aparte al acestor structuri, splendoarea lor masivă și brutală, l-au făcut pe Schofield să vadă în Marele Zimbabwe punctul culminant cel mai rafinat al arhitecturii Bantu. Pentru origine, Bantu este și Caiton Thompson, pe când Maciver mai prudent, se mulțumește să aducă argumente în favoarea unei origini în orice caz africane, ca și Wright care este de părere că un grup al populației Gala din sudul Etiopiei a ridicat înainte de 800 era noastră edificiile impunătoare ale culturii Zimbabue. Cât privește degradarea acestor monumente, părăsirea lor, Brion o explică prin faptul că regii cărora le aparțineau minele de aur s-au îngrozit văzând mulțimea de străi în lacom năpustindu-se asupra pământurilor lor. Potrivit tradiției, acești monarhi, constatând nenorocirile determinate de setea de aur, ar fi distrus ei înșiși minele și ar fi păstrat secretul acestor locuri. Decăderea orașelor care se îmbogățeau prin comerțul cu străini ar fi fost în acea vreme o consecință a dispariției minelor. Încheiat citatul Trebuie remarcat că templul eliptic nu prezintă urme de distrugere violente, cum s-ar fi întâmplat dacă așezarea ar fi fost victima unei agresiuni armate inamice, ci mai degrabă urme ale unei degradări lente succesive, datorate acțiunii timpului și agenților atmosferici. Și încă o ciudețenie, remarcată încă de James Brent, care când a ajuns aici în 1891, a observat că cele patru porți practicate în zidul ce înconjura cetatea fuseseră răzidite. Cum au părăsit atunci locuitorii orașul? Fiindcă aceste porți zidite după părăsirea locuințelor pledează pentru o abandonare voluntară a așezării. Nu este singurul caz din regiunea respectivă. Un alt oraș din sudul Africii, anume Matendere, cei drept de proporții mai reduse decât Zimbabue, a fost abandonat după ce i s-au zidit porțile. După unii arheologi, orientarea numeroaselor porți ale orașului Matendere este rezultatul unor calcule legate de cultul soarelui. De altfel și turnul conic de la Zimbabue a fost identificat cu un cadran solar servind la măsurarea diverselor poziții ale soarelui ipoteză insuficient argumentată, inspirată probabil de descoperirile contemporane legate de Marea Piramidă Egipteană și de monumente similare ale culturilor americane precolumbiene. Marele Zimbabue constituie fără îndoială o dovadă grăitoare a existenței într-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat a unor forme evoluate de civilizație pe continentul negru. În ce privește cauzele decăderii acestor civilizații, dincolo de legende și de tradiția orală în general, trebuie să ținem seama de câțiva factori esențiali care justifică de asemenea insuficiența informațiilor noastre cu privire la trecutul popoarelor Africii. Absența unor cronici continue și exacte, arată Brion, tendința generală de a considera fabulos și fantastic tot ceea ce se referă la acest continent fac imposibilă existența unui tablou complet al splendorilor vechilor civilizații și al originii declinului lor, tablou pe care probabil nu-l vom poseda vreodată. Devenind o nedorită industrie ucigătoare, sclavajul a depopulat Africa. Marile civilizații sărace în oameni și materii prime au dispărut, din cetățile deosebit de bogate și de frumoase, comparabile doar cu metropolele europene ale epocii noastre, n-a rămas nimic, deoarece pădurea și savana pun stăpânire pe ceea ce se abandonează. Singura urmă care a rămas astăzi din aceste cetăți africane, care, în general, se găseau în vecinătatea minelor de aur, cositor sau cupru, o aflăm în ruinele ciclopice ale misteriosului Mare Zimbabwe. În ceea ce privește caracterul marilor civilizații sudafricane de odinioară, sunt acceptate astăzi concluziile și cronologia stabilite de Desmond Clark, după care un popor de Olarhi ar fi fost în regiune în prima jumătate a primului mileniu și ar fi găsit instalată aici o populație autohtonă sau descendentă a unor vechi invadatori, posedând o civilizație neolitică și servindu-se de unelte din piatră șlefuită. Toate acestea exclu doar identificarea așezării de la Marele Zimbabwe cu ofir țara aurului? Câtuși de puțin. Deocamdată avem dovada că în secolul VI era noastră minele de aur din regiune erau în plină activitate și că prin porturile Chilva și Sofala prețiosul metal era exportat peste mări. Dar nimic nu ne împiedică să presupunem că acest negoț era practicat cu mult înainte, și de ce nu? Că relațiile comerciale ale sud-vestului Africii cu regii Solomon și Hiram din Tir, cu regina din Saba și faraonii Egiptului, nu sunt simplă legendă. Deoarece, chiar dacă templul eliptic și turnul conic au fost construite mai târziu, dacă înțelepciunea arheologilor este mare și refuză orice ipoteză ce nu s-ar sprijini pe probe, nu ne este interzis să ne imaginăm că, mult înainte de perioadele atestate de aceste probe, Marele Zimbabwe a atins măreția, splendoarea și impresionanta masivitate a monumentelor sale, al căror aspect ne duce în epoca megalitică și care sunt plasate ca niște gigantice puncte de întrebare în pragul istoriei marilor civilizații africane de altă dată.